ebenfalls passend zu der App gestern im Prinzip, weil das ist wieder eine App aus der Kategorie Foto und Video. Ähm, eine Fotobearbeitungs-App, um genau zu sein. Und die Rede ist von der App Prime. Prime. Äh, P-R-I-M-E, also Doppel-I. Äh, Version 2.0 ist gerade heute. Genau, gerade heute rausgekommen. Äh, 94,6 MB Großsprache. Englisch erfordert mindestens iOS 8.1 oder neuer. Äh, es ist grundsätzlich gratis. Es gibt allerdings auch In-App-Käufe. Ich finde das Preiskonzept der In-App-Käufe momentan ein wenig äh, verwirrend irgendwie. Also es gibt den Das Prime-Full-Pack, äh, äh, das ist gratis. Es gibt das All-Style-Sale-Pack, das kostet 9,99 Euro. Es gibt Everlane, Lauren Baxter, Minimal, Modern und Around, äh, die sind gratis, das werden wahrscheinlich Filter sein, nehme ich mal an. Es gibt Tyson Wheatley, Kostenpunkte 99 Cent. Daniel Krieger... Oder Daniel Krieger, 99 Cent und Austin Ree, Ebenfalls 99 Cent. Gleichzeitig wird gesagt, für, weil die App jetzt in der Version 2.0 ist, ist ein Launch, uh, Sale for a limited time. Ähm, ich habe da noch Ich weiß, ganz am Anfang fand, glaube ich, kostete jeder Extrafilter irgendwie, ich glaube zwei drei sind dabei. Am Anfang kostete irgendwie 99 Cent und äh, das war mir definitiv zu teuer. Also ich bin nie so weit gekommen, da einen In-App-Kauf äh, zu machen. Habe immer nur ein bisschen ähm, gearbeitet, ähm, ja mit den Filtern, die halt gratis dabei sind. Äh, es ist eine Foto Bearbeitungs-App, die grundsätzlich mich erstmal ziemlich an Visco Cam erinnert. Ich weiß nicht, ob gar nicht mal unbedingt die Optik, ähm, aber irgendwie, ja, die Filter, unter anderem auch. Es, äh, was die App unter anderem besonders macht, es gibt ähm, Empfehlungen, smarte Empfehlungen für eure Bilder. Sprich, ihr importiert ein Bild oder öffnet ein Bild in der App, und äh, ja klickt dann auf äh, Filter und dann wird euch eine Empfehlung angezeigt welcher Filter denn perfekt wäre für euer Bild da wird unter anderem irgendwie eure Ko die Kontraste in eurem Bild was ihr geknipst habt etc analysiert das klappt ganz gut und die Filter sehen auch grundsätzlich gar nicht so ähm, schlecht aus was ich persönlich Tro oder, ja, trotzdem mag ich persönlich dieses Feature eigentlich gar nicht so gerne, weil ich möchte schon, das kann man hier dann natürlich auch machen, aber für mich ist es eigentlich relativ sinnlos, diese Empfehlung, weil ich möchte schon selber mein Bild bearbeiten, so äh, ja, wie ich es halt haben möchte. Also die Empfehlungen sind mir halt, äh, Empfehlungen, aber unnötiges Feature für mich, äh, obwohl ich das mag. Ach, das klingt jetzt irgendwie verwirrend. Ähm, ihr könnt ja halt Fotos äh, ihr, nein ihr könnt euch ähm, die die Styles also die die Filter im Prinzip ähm, sind von Top Fotografen ich muss gestehen ich habe deren Namen noch nie gehört äh, erf erfunden kreiert worden also die Styles die Themes die ähm, Filter für eure Bilder die ihr raufpacken könnt die ihr kaufen könnt basieren auf den Fotos von diesen Fotografen. Und dazu gibt es dann immer noch kleine Beschreibungen. Das Ganze ist wirklich ganz nett gemacht. Es gibt eine äh, Edit-History, ihr könnt, also äh, non-destructive. Ähm, Gott, heute habe ich es aber. Äh, wenn ihr Änderungen an eurem Bild Vornehmt, dann habt ihr darüber einen Verlauf, welche Änderungen ihr vorgenommen habt und ihr könnt jeden Verlauf auch wieder zurückgehen, also euer Bild wird nicht zerstört, ja, ihr könnt jederzeit halt wieder zurück, so, einzelne Schritte oder alle Schritte. Ähm... Zusätzlich gibt es natürlich noch ähm, ja die ganzen Fotobearbeitungsmöglichkeiten, die man so schnell kennt: äh, Fotos beschneiden, Fotos ähm, Kontrast korrigieren, Belichtung, Farbsättigung, äh, Vignetteneffekt könnt ihr noch draufpacken, äh, Grain äh, etc. Pp, was man auch von anderen Foto-Apps äh, kennt. Ich finde persönlich die äh, Filter In Prime, großen Teil, wie gesagt, muss man ja dazu kaufen. Finde ich, sehen ähm, nett aus. Äh, ich finde, dass äh, die Idee der Empfehlungen, welcher Filter für euer Bild oder welcher Style für euer Bild passt, äh, recht nett. Für mich relativ sinnlos. Äh, den Grund habe ich am Anfang dieser Folge schon äh, genannt. Ähm, und ansonsten findet man in Prime ganz ehrlich nichts, was man nicht schon in ViscoCam findet. Also, habt ihr ViscoCam nicht und wollt, sucht noch nach einer Fotobearbeitungs-App und wollt Geld in die Hand nehmen, dann kann ich euch Prime, p r i m e durchaus ans Herz legen, wirklich verkehrt machen, könnt ihr das nicht. Habt ihr aber schon irgendwie, ich weiß nicht, sowas wie Nlight oder halt das von mir geliebte Visco Cam im Einsatz, dann könnt ihr euch Prime zwar mal anschauen, aber ähm, ich glaube nicht, dass ihr Visco Cam durch Prime ersetzen müsst. Ganz ehrlich, so leid es mir tut. Aber wie gesagt, in der Basisvariante des Prime gratis, ihr könnt euch das mal angucken und vielleicht äh, liegt es euch ja auch viel mehr als äh, die Bildbearbeitungs-App auf eurem iPhone, die ihr ähm, ja, bis äh, dahin nutzt. Eine iPad-App gibt es leider nicht, also es ist keine Universal-App, äh, das würde ich mir vielleicht noch äh, wünschen, grundsätzlich. Ähm, ja. Ja, ihr könnt es euch runterladen, ich spreche weder eine Download-Empfehlung aus, noch keine Download-Empfehlung. Ihr müsst einfach entscheiden, welche App euch da mehr liegt und welche euch mehr gefällt und welche mehr am besten ist für eure Bedürfnisse. Ich sage danke fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich, ciao und bye bye.